أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا سليدي شيهاديس أدب هريرة تريدي سليشاترتي أنبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وفي لفظ المسلم وإن لم ينزل Prima što prevedam hadisa, nemojte očekivati kad spominjemo ovde određene hadise i spominjemo određene mesela da moram u tim meselama doći sa svim detaljima, odgovorima, argumentima, dokaza. Znači, nama je, nama je cilj ovde u hadisu da komentarišemo hadisu. Ono, znači, osnovne stvari, da se navikavamo na to razumijevanje hadisa, kako se izlači propis iz njega. A ne da meselu, da analiziramo svakvu meselu koja je spominjata u hadisu, da, da spominju detalje, argumente, dokaze, stavaju učenjaka. Znači, to nije cilj. To se ra radi rade neki drugim primatelj posebno kada se obrađuje mesed znači posebno znači može predavanje čitavo držati automa da se priča o tome o čistoči e, spermi ili znači čistoči i e, propisima vezan za spermu znači to znači a ne da se da se očekuje da se na jednom mjestu da napu sve obradi vizan za to sljedeći ovaj hadis je 34 od Abu Hurajra radi Allahu anhu je došao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i da dzele se bine shu abi haleba kaže kada u doslovnom prijevodu kaže kada sjedni Između uh, hadis govori el kada osoba postaje chunub. Kaže kada sjedne između njena uh, njena četiri ogranka, to je doslovan prijevod, bukvalno. Suma jahadah, kada zatim se potrudi oko nje, mislim se na ženu, veđa bilos obavezanje gusl. To je doslovan prijevod, vidimo kako se kako je, kako se treba prevesti u značenje. Kaže u rivajatu kod Muslima došo Wainle Munzil, kaže pa Makar i ne izbacio sjeme. Značenje hadisa izlađe sebejne šova Bihlerba kaže kada sjedne između njena četiri ogranka, misli se kada kada uh, muž kada muž, znači uh, uh, uh, sjedne između ruku i nogu svoje supruge. Odnosno uh, sa njom znači, uh, uđe u proces intimnog odnosa. To se misli. To je značenje toga. Znači misli se, kaže, šuab znači organak, inače. Četiri ogranaka, znači između dvije ruke, između dvije noge, kaže, to je kinaje anile džima. To je preneseno značenje o intimnom odnosu. Odnosno, kada čovjek ima intimni odnos sa svojom suprugom, to znači, sume džehedeha, džehedeha džehede znači uloži truda uloži i truda. A u stvari misli se džehadeha ovdje, kaže belega mešeka fikediha kinahetuna ali iladž. Misli se džehadeha, đeha misli se ode znači, zatim uđe u nju sa punim organom. Znači, kada ima intimni odnos sa svojim supragu i uđe u nju sa svojim punim organom, svoj supragu, kaže, onda, kaže, veđe bel gusl. Onda je obavezan da uzme gusl. Uh, ovo izražavanje naravsko mjezu preneseno, preneseno značenju zbog toga da se ne govori direkt. A mi moramo, moramo prevesti tako da bi se razumijelo o čemu se radi. Jel? Da ako je preveli ovako u ispalo nešto, ču ovaj, između ogranke, neki ogranke, po, po, po loži od truda, kojih truda, znači to, to kod nas mog napraviti filozofiju od toga, to, mogli onaj... Ja. <laughs> Možemo koristiti ovo izraze sa vremena, jel'o? Dobro. Nači kada znači značenje hadisa kada osoba ima odnosa svojom suprugom i uđe sa a, svojim polnim organom u vrlo bitnu stvaru da uđe polnim organom u nju svoj polni organ stavi u polni organ svoje supruge je veđa belogus obavezane da uzme gusuk u u za u, u, u rivajet kod pa makarne izbacio sjeme znači poenta ovde samo bitno da, da uđe polnim organom u njini polni organ to obavezuje gusuk I to je značenje ovdje hadisa. Kaže, znači, ovaj hadis govori o tome, kada muž, znači, kada, znači, ovo što smo malo prije pričali, kada muž, znači, rekli smo ovdje, četiri ogranka, u stvari misli se ga da uđe između njenih ruku i nogu, odnosno legnu u postelji, imaju intimni odnos, i kaže, uđe svojim polnim organom u njen polni organ i makar ne izbacio sjeme, znači, ne doživio vrhunac intimnog odnosa, obavezane da učini gusul. I zato se hadis zaključuje znači da je obavezno uzimati gusl e, samim e, stavljanjem pun, muškog polnog organa u ženski polni organ. To obavezuje gusul pa makar osoba ne doživela vrhunac. Granica je ovdje znači granica je ovdje znači da uđe polnim organom, a ne da stavi polni organ Da stavi e, a, svoj polni organ na njen ulaz polnog organa. Time znači, to ne obavezi je Gusul. Znači, ono što obavezi je Gusul da uđe polnim organom u nju. A, sad da se počne počne, pa koliko da uđe? Znači, bitno je da uđe. Znači, bitno je da uđe, znači, sad ulazimo kaže, ako ušu, pola, ako ušu, vrhom, ovim, znači, to je sad, znači, to je već filozof Idanči. Hadiso je došlo, znači, kada uđe polnim organom u nju, obavezno će gusl. Znači, ako nije ušao da stavio svoj polni organ uz njen polni organ, to ne obavezije gusl, to da vas ne buni. Znači da ne bilo prakse desilo, kaže eto ja sam se prislonio u svoju suprugu, nisam ušao u nju, kaže sam dužan, što ja stavio sam svoj polni organ, ne ovo je vrto često, često dešava prakse. Stavio sam svoj polni organ uz njen polni organ jer sam dužan da uzmem gusod. Znači tada nije obavzno da uzmem gusod sve dok ne ubaci polni organ u njen polni organ. Dobro, uh, uh, pojenta je da je ovaj hadis, uh, ovaj hadis je derogirao, derogirao ili upotpunio jedan drugi hadis. Hadis također je vredoslom tefeku na lijehi, a to je odebu saide al-hudrija, da je poslanik Salazar, u početku je s nama bilo tako, da je poslanik Salazar rekao, kaže, el ma umin el ma, voda je od vode. Kakva voda? O kakve je vode? Voda je od vode, to je znači, doslovno prejvod hadisa, a u stvari voda, gusul, je od vode sjemena koje izbaci se. Znači obavezan se uzeti gusul, po ovom tekstu hadisa, obavezan se uzeti gusul samo kad izbaci sjeme po ovom hadisu. Pa je ovaj hadis derogiran s ovim hadisom. Znači, ne, e, i čak imamo jedan drugi hadis koji potvrđuje ovaj, da je, je voda od vode. Gusul, gusul kao voda, ovaj, je od vode, odnosno izbacivanje sjemena. Imamo drugi hadis koji potvrđuje to da to bilo početku Islama. A to je da je poslanik Salalahova, kucao na vrata jednog shaba Pa on izletio i vidio da je izletio u nekakvom stanju kod je bio, ovaj, kod je se obukao fričkoj dakle, pa rekao, šta je, kaže, jer to ti bio, kaže, sa svojom suprokom, kaže, jesam. Kaže, ako nisi, jes, jesi, imao, jesi bio u posti sa svojom suprokom, kaže, jesam, što se razume, da imao intimne odnose. Kaže, ako nisi izbacio sjeme, nisi dužan da se okupaš. U tom hadisu, vjeroznom hadisu, kaže, poslani sad, čin se da gbilježi Znači, to je bilo u početku, u početku islama. A, a onda je došao ovaj propis da je sam, znači, da, da, da, da, naravno da obavezuje gusl od izbacivanja sjemena. A to znamo iz ovog, iz ovog što smo malo prije spomenuli o hadise, u snovima ako čovjek policira. Da to obavezuje gusl. Samo izbacivanje sjemena, obavezuje gusl. A ovdje je sad došla nova stvar, da samim ulazkom povolnog organa, u ženski polni organ, obavezuje gusl i njemu i njoj. I time ovaj hadis derogirao, znači taj prijedodni hadis, da je voda od vode. E, derogirao, znači njegovo značenje, a nije ga derogirao potpuno. Jer i dalje da ostaje taj propis da je obaveza uzeti guslu zbog izbacivanja sjemena. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen.